Мандрівник Джан Цянь. Від азійських держав Согдіани і Бактрії Китай відокремлювали близько п'яти тисяч кілометрів степів, пустель та гір. Частину цього простору заселили кочові племена гунів. Час від часу вони нападали на прикордонні райони країни, грабували міста та села і забирали мирних жителів у рабство. Щоб захиститися від нападів, у третєму столітті до нашої ери китайці почали будувати Велику Стіну. Проте племінний союз гуннів ставав дедалі міцнішим. Тоді китайський імператор вирішив об'єднатися із народом Юеджі, що жив далеко на Заході, і відправив туди послів на чолі з Джан Цянем. Шлях пролягав через володіння гуннів, і невдовзі китайці потрапили в полон. Проте Джан Цянь терпляче чекав і обмірковував план утечі. Після 11 років неволі йому пощастило втекти. Довгий час, потерпаючи від вітру і холоду на перевалах Тяньшаню, він ішов на захід і врешті дістався до Согдіани й Бактрії, де жили Юеджі. Джан Цяню так і не вдалося вмовити їхнього ватажка укласти союз із Китаєм. Проте він зібрав важливі відомості про ту частину Азії – Да раніше його співвітчизники ніколи не бували.